Atacă și scufundă de Douglas Riemann. Traducere și note de Constantin Papadopol Kalimah. Cuvânt înainte de Teodor S. Antonescu. Editura Meridiane, 1981, București.